de Ràdio Corbera, de Crappy Hour. Doncs ara ha arribat l'hora de... De què, Guillem? De què? Ostres. De truquer per telèfon, perquè ara ve el temps al tot. Però hem de saber quin temps va aquesta setmana, no? Sí, doncs anem a trucar el Marc, no? que ha marxat de l'estudi. Ha marxat. Ha marxat, i res, anem a trucar-lo, no? Truca'l, truca'l. Doncs bé, vés parlant mentre jo intento comunicar amb el senyor. Vale. No, no te l'agafa? No, és que encara no l'he trucat. Ah, quins collons que tens, tu? <ríe> bueno, pues re, no sé, jo aniré... Ai, pa... <ríe> m'ofego. Ah, mira, us puc aprofitar per explicar-vos que qui no hagi pogut pagar l'entrada del Primavera Sound, que qui no l'hagi pogut pagar és un pobre de merda, perquè total només valen uns 200 euros. Així que tranquils, que... Eh, que pot veure el Primavera Sound en directe, en streaming. A la mateixa pàgina del Primavera Sound ho pot veure qui vulgui. I no sé si el sonar també es podrà fer, no tinc ni idea, diria que sí, però el que és segur és Tomo Roland que és a mi al 25 de juliol. Això sí, perquè jo me vaig an passar sencer en passant en streaming. O sigui, si voleu, me vaig però l'arribada de Gueta helicòpter i totes aquestes hòsties, Sí, sí, sí. Mol guai. Però bueno. Bastan bé. Jo crec que sí que us pot agradar. Sí, no? Sí. Pot estar guai. Tu que vas al Sónar, jo ja ens explicaràs... Sónar. Sí, igual bueno, intentaré fer algun reportatge. Guai. Aviam, aviam què és Aquí l'amic va en passar d'artista, eh? Sí, que no és qualsevol tonteria. Aquí estem, estem partint la pana, no? Home, clar que sí, tio. Clar que sí. I què? Tens algun projecte de futur així guai? Home. Futur pròxim? Explica'ns alguna cosa, Futur pròxim? Va, futur bueno, estic fent un... Algú així que vols treure, que ens ho dic. Home, estic fent un tema d'upstep bastant interessant. Guai? només tralla del món, però no, té el seu rollet. O sigui, és o sigui, que em mola. I per quan algú del que m'agrada? N'hi ha algú de tecno xulo així? Algú de tecno xulo vindrà a dintre sí, d'aquí no. poc. D'aquí ah, poc. Ai, eh, ai. Serà la fusió en Sàlàbria, que li direm. Hòstia, que guapo. Ja, I o sigui, aquesta, aquesta nit tecno. també tindrem tecno, no? Aquesta nit tindrem tecno. No? Aquesta nit tindrem tecno. Parc, unes ganes de punxar tecno jo. De Home, pues, ja saps, et quedes aquesta nit, tio, i... Tindrem, <laughs> no? Tinc el sopar del meu aniversari, ah, per si no... Però bueno, després ens hi ha Home, Alberto, què? Crec que ja el tenim, a veure... Com menys mal, a, a veure, veure Marc... Ja. Yeah. Hola. Hola, ja el tenim aquí, ja el tenim aquí. Com estàs, Marc? On, on, on eh. pares? Per Coruere, caminant. Vale, perfecte. Estàs llest per començar el temps al tuntun? I tant. Doncs vinga, som-hi. Vinga. No, que jod... Doncs, una setmana més, amb la qualitat d'àudio que ens proporciona el telèfon de l'estudi 1, arrenquem el temps del Tuntun! Yeah! E -t. E -t. Bé, Marc, eh, deies que et trobaves per Corbera caminant, no? Efectivament. I què, què estaves fent? Caminant? Bon. No, què va de dir? Uh. Anar-me a canviar per després de ja. Uuuu! Ah, veus com no havies de ser tan borde, Guillem? S'està preparant per tu, s'està posant oh, guapa. Oh. Que benit. Ell Ella ja és guapa, de per si. <ríe> Et sembla si anem amb la previsió per la propera setmana, com estàs a Corbera? La previsió, lògicament, és per Corbera de Llobregat, província de Barcelona, eh? de Catalunya, no? Em sembla bé. Doncs, explica'ns quin temps creus que farà? Quin temps crec que farà, doncs... A veure, jo crec que tota la setmana farà bastant de núvols i una mica de sol, o sigui... Què passa per allà darrere? Eh? Què passa per allà darrere? On futur. fotut? Passant, estic passant per la caminata d'aquesta nit de lluna plena. Hòstia, oh, encara ostres. no és de nit. Ah, doncs, doncs oh, en ja. hi ha perfecte perquè enganxis algú, no? Sí. Ah, molt bé, tot, que gran. Deia sol i núvols? Sol i núvols, jo crec. Tota la setmana? Sí, com a 20 i 11 de divendres, segur. Resposta definitiva? Sí. sí, no veus, eh, Juan sí. con fuego, el amigo sí. Vale, anem, a... ho comprovem Vinga, sí, avant, avant Redoble, tambor Redoble, no, re triple <ríe> I, atenció, perquè Ui, no s'ha sent Sí, sí s'ha sent, has d'encertar Bé, bé, ja tocava, no? Ha encertat. Ja, ja Feia com un mes que no encertava ni deu, Sí. La previsió pels propers dies és més estranya que un llat, que un llat, eh? Que un gat ja pensa les seves parts, ja que durant tota la setmana tenim una previsió, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, de sol i núvols, amb especial predominància de les clarianes a partir de l'inici de setmana i amb uns núvols que aniran baixant a mesura que s'apropi el Wicam. La probabilitat de pluja està situada durant tota la setmana en, en nivells baixos i molt baixos i les temperatures mínimes oscil·laran entre els Wicam i 12 graus, mentre que les màximes aniran des dels 20 fins als 24 salen al servei meteorològic de Catalunya. Mol. bé, tu! Eh. Perquè sembla que estiguem parlant tots per telèfon en una sala. Ja, sí, és curiós, eh? eh. eh. Que sí? I a jo aquí hi ha un despica una mica per aquí, o sigui, sí? no, se molt bé, eh? és, no sé, molt bé. Calitat telèfon. total. Sí, eh. Doncs bé, Marc, patonets, Vinga. i moltes gràcies, eh? A tu! Vinga, ens Vinga veiem! Adéu, adéu! adéu ara veus, ara s'escolta oh, bé, és penjar el telèfon és oh. el... es que és es... penjar el telèfon i un placer Vino, Dani, el tiempo